Тониране Через музиката се доставя най-мощната енергия, най-хубавото в света. Музиката е едно от великите средства в света, с които човек може да се тонира. Това ще рече, че чрез музиката човек може да се настрои, да се нагласи според хармонията на природата. Музиката е едно средство за уравновесяване на енергиите в човешкия организъм. Тя не е нито в скръпта, нито в радоста, но тя уравновесява силите, които създават тези състояния на човешката душа. И човек като пее, то не е за развлечение, то е за тониране на енергиите. Първо той трябва да употреби музиката за тониране на организма, а после вече като изкуство. най правилното трансформиране на всички енергии в възходяща посока Става чрез музиката. Чрез пеенето човек внася разположение в своята душа. Така се премахват тревогите, дразнането, успокоява се умът и се усилва паметта, а в сърцето се внася мир, спокойствие и тишина. Пеенето е необходимо за хората, за да са добри и весели. Чрез него те се тонират, животът им се улеснява и подрежда според нуждите им. Ако във вас преобладава чуждата материя, музиката ще бъде много слаба. Ако преобладава водата, музиката ще бъде течна. Водата е добър проводник, но водата много дава и много взема. После, ако преодолява въздухът, той ще ви придаде динамичност. Има песни, които употребявам да стимулират ума. Има песни, които употребявам да стимулират сърцето. Има песни, които употребявам да стимулират волята, тялото. Следователно, щом волята ми отслабне, подновявам я с тия песни. Музиката образува най-добрата връзка между ума, сърцето и волята на човека. Тя тонира умствения, чувствения и физическия живот. Т.е. чрез нея човешкият ум, човешкото сърце и човешкото тяло се съединяват в едно. Тогава във всички мускули на човека започва музикално да тече божествена енергия и той става отзвук на светиите, на божествените гении, на всичко, което Бог е създал в света и тялото му се хармонизира. Музиката, пеенето, тонират човешките чувства. Те тонират и нервната му система. Като пее, човек прекарва своите чувства през ума и добива едно приятно разположение и сила. Ако той не знае как да ги прекара чрез пеенето, тези енергии ще вземат направление към центъра на Земята и у него ще се родят най-лошите неразположения. Като пее съзнателно, човек съпоставя своите мисли и чувства според законите на хармонията. Всяка дисхармония в мислите или в чувствата е едно обсадно положение, вследствие на което той се чувства неразположен. В такъв случай човек трябва да изпее една песен и, ако е взел основния тон правилно, неразположението му веднага ще изчезне. Също ако сутрин, като стане от сън, човек се чувства неразположен, пак спеене той може да се тонира. Нека изпее основната гама до след това да пее тоновете в терца, в кварта, в квинта, докато се разположи и настрои добре. Духовният свят се проявява чрез законите на хармонията и мелодията. Нервната система на човека възприема и хармоничните и мелодичните тонове като различен вид енергия. На физическия свят хармоничните тонове се изявяват като електричество и се предават чрез ума на човека а мелодичните тонове се изявяват като магнетизъм и се предават чрез сърцето. Тези два вида енергия често сменят местата си. Електричеството прониква в сърцето и му дават ласък, усилва движението му, а магнетизмът влиза в мозъка и го нагласява. И тъй, музиката е едно средство в живота да даде импулс първо на човешката мисъл, после на човешките чувства. Животът всякога започва с музика, всяка работа също започва с музика. Така е между ангелите, така е и между хората. Отнемете музикалното чувство на когото и да е, той не може да работи. Внесете в негово музиката, той ще заработи. Засвирете на онези войници, които във време на поход са отпаднали, ще видите, че не само те ще се съживят, но и конете им ще заиграят. Това са факти. Някои казват, не ни трябва музика. Не, в музиката трябва да има едно качество. Тя трябва да оживява. Може ли музиката да оживява? Може ли да дава импулс към работа? Събужда ли мисли, чувства? Тя е правилна музика. Сега, разбира се, съвременната музика еволюира тъй, както еволюират сегашните музиканти. Ако биха поканили един наш музикант да даде концерт в духовния свят и запалят много лампи наоколо, то всички детия лампи ще загаснат. Такъв гръм ще бъде този концерт. Знаете ли на какво ще мяза той? Ако се съберат стотина души и започнат да удрят на теники, каква музика ще чуете? На това ще мяза пеенето или свирането на този човек в духовния свят.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 Щом не искате да пеете, вие сте в болезнено състояние. Щом имате желание да пеете, вие сте здрави. В условията, при които човек сега живее, той често трябва да се тонира. Как? Като пее съзнателно за себе си, като същевременно дава дълбок вътрешен израз на музиката. По този начин той внася в себе си онзи ритъм, който съществува в разумната природа. И се тонира. Сега вие казвате, че ние сме големи хора, може ли да пеем такива упражнения? Да Та вие правите много пъти по-лоши работи от тия упражнения, тогава не мислите ли, че сте големи? Когато се разгневиш и свиеш юмрук, това по-хубаво ли е? По-добре да пеем ха-ха-ха, отколкото да сочим юмрук. В пеенето има разширение, а в гнева – свиване. Тъй, щото да изучавате всички действия в природата. Има действия, които предизвикват разширение на гласа, на чувствата, на мисълта. И у човека се явява едно малко пробуждане. Колкото и да е малко, то е хубаво. Всяко движение, всеки слог, който и да е, има двояко въздействие, ограничава и разширява. Вие ще изберете тия слогове, които ограничават за най-доброто разположение на духа. Когато пък имате едно неразположение на духа, ще употребите слоговете, които разширяват. Някой път в живота ни ще дойдат некрасиви работи, но те трябва да дойдат при най-доброто разположение на духа ни. Те ще бъдат като граница. Добрият човек и да направи погрешка не се вижда. Сърцето пулсира в ритъм. Неговият ритъм е нисходящ и възходящ. Когато човек е тъжен, пулсът му се изменя. Музиката със своя ритъм може да влияе върху пулса на сърцето. Например, ако ритъмът на някой музикален отказ не съответства на ритъма на вашето сърце, той може да го умъртви. Но ако съответства, човек ще се вълодушеви. В природата съществува един правилен ритъм, който се изразява в прилив и отлив на божествена енергия. В прилива всички същества се радват, пеят и се веселят. И в ада, и в рая всички същества взимат участие в този прилив. Дойде ли отливът на божествената енергия, които разбират този закон, пак се радват и веселят. Които не го разбират, стават тъжни, започват да плачат и да скърбят. Ритъмът има строго определени закони. Човек трябва да ги знае и да ги спазва, за да бъде доволен и да разбира явленията в живота. влиянието на музиката върху мозъка и сърцето може да се обясни онзи процес в човешкия организъм, който хората наричат сън. Сърцето пулсира в ритъм. Когато пулсът му стане еднообразен, тогава клетките в мозъка започват да си разглобяват кръчката и човек заспива. Щом клетките си починат, пулсът пак става разнообразен и човек се събужда. С музика човек може да регулира своя пулс. Една ритмично изпята песен уравновесява пулса на сърцето. Мъжът ви да се кара. Казвате, чакай да видя на коя гама пее той. Той дирижира една песен. Той е капел майсторът. Тогава ще кажеш на мъжа си. Ти не вземаш верен тон. Вие мислите, че това е алегория. Не. В тези противоположности на нещата, вие ще намерите много верен отговор. Някоя жена, като се разсърди, не може да даде отговор на това си сърдене. Нека извира човек. Човек трябва да се гневи музикално. А съвременните християни казват, човек трябва да бъде кротък, смирен, добродетелен. Вие трябва да приложите новата музика. Да не заприличате на този американец и да казвате, защо ми трябва да пея. Този американец става евангелист. Казал, че е научил всичко и се отдал на размишления. Един ден десет годишното му дете го пита. Защо не пееш като другите хора? Аз се утвърдих вече, отговорил бащата. Един ден те впрягат коня в каруцата, но конят се спира. Не върви. Татко, казва момчето, конят се утвърди. Много християни приличат на тези коне, затова гледайте и вие да не се утвърдите. Отвърдяването не е музика. Кой от вас е пял на Господа? Изгрее слънцето, изпей една песен. Видиш цъфнала череша или круша, изпей една песен. Видиш една река тече, изпей една песен. Видиш узряла ябълка, узряло грозде, изпей една песен. Пейте вътрешно, но така, че като пеете, сами да се харесвате. Всеки от вас сам трябва да бъде и певец, и слушател. Най-първо пейте тихо, умствено, на себе си. След месец, най-много след 2-3 месеца, той пеене ще слезе в сърцето, от сърцето в гърлото и гласът постепенно ще се подобрява. Вие трябва да пеете. А сега ставате сутрин. Не пеете, а си казвате: Тежък е животът. Къде му е тежестта? Колко тежи животът? Никаква тежест няма животът. Той е само едно благо. Тежест е, когато нямаш живот. Зато и започни да пееш. Първото нещо е това. Казва се, че ангелите винаги пеят. Първото нещо, като се събудят, започват да пеят. Събират се заедно около 50, 100, 200, 500 хиляди ангели и всички започват изведнъж сутришната си молитва. Те отправят своята тиха утринна песен нагоре към Бога. Те, макар и да живеят на небето, отправят песента пак нагоре, защото и над тях има небе. Над това небе пък има друго небе и така нататък. Пеете ли и вие, ще забравите света, ще забравите и материалните неща. Само по този начин душата ви ще се разшири и ще кажете, струва си да се живее между тия ангели, които така хубаво пеят. Като свършат пеенето си, пак с пеене тръгват на работа. Те пеят толкова тихо, че никой не ги чува. Трябва да имаш ухото на един ангел, за да ги чуеш. И ние, като се събираме, трябва да пеем, за да изразим душите си в трептението на песента. Освен вокална и инструментална музика, съществува още и музика на живота, която е различна за различните хора, според гамите в които се движат. Всеки човек е създаден по особенна гама, по особен начин – но той трябва да изучава гамите и като състояния, през които минава. Като изучава музиката във връзка с тези състояния, той дава възможност на мозъка си да работи и да се развива. Мнозина вярват в късмет. Има късмет в света, но той се основава върху музиката. Ако ти знаеш да изпееш гамата от седемте тона както трябва, ще бъдеш късметлия. Не знаеш ли да я изпееш, няма да бъдеш късметлия. Колкото късметлии съм срещал, те са все хора умни, духовити. Нещо ново има в тях. Те не знаят какво нещо е мрак. Те не знаят какво нещо е неуспех. Преди години срещнах един късметлият човек, който имал един ортак, но го изиграл с 8000 лева. Той казва, няма нищо. Аз пак ще спечеля тия 8000 лева, но той ще остане без нищо. И наистина след две години го срещнах пак. Той ми каза, аз спечелих 8000. Аз съм правил ред наблюдения по отношение на музиката и съм забелязал, че всички богати и щастливи хора имат една щастлива песен. Няма да я кажа каква е. Те си я и стават богати. На тези хора им върви. А на онези, които не върви, причината е тази, че не знаят песента, която богатите свирят и пеят. Има цяла статистика за това. Онези ученици, които обичат да пеят, които имат своя песен, всякога им върви в уроците. На всички способни, гениални, даровити деца или ученици им върви в училището, понеже те си имат своя песен, която постоянно си пеят в училище. Никой не ги чува, те тихо си ята Те сами си дават такт. Като влезе в клас, учителят погледне към учениците си, способният ученик го погледне спокойно, с отворено лице и като че ли иска да каже на учителя си «Вдигни ме, аз си знае урока». И учителят го познава, че е готов с уроците си, но не иска да го вдигне. Учителят ще погледне към другите ученици и като види, че някой се е сгушил, Прие се, него ще вдигне на урок. Защо човек трябва да живее добре? Най-първо, ако пея, аз няма да пея за хората, но ще пея за себе си, защото с всяко правилно вземане на тоновете, аз увеличавам своя живот. Когато боледува човек, той не трябва да търси никакво лекарство, но да започне да пее и да свири някоя своя песен само за себе си. Като пее и свири за себе си, и болестта ще изчезне. Каква е тази песен? И цял свят да ви дават, не казвайте тази песен. Тя е собствено притежание. Нито вие трябва да я дадете на някого, нито тя иска да има друг господар. Тя казва, ти можеш да ме пееш, колкото искаш, но друг господар не искам. Ако вашата песен сама се изволи, разбирам, но никой не може на сила да я застави да отиде при друг господар. Щом се усъмните в силата на своята песен, тя не може да ви лекува. Через музиката човек може да прави опити върху себе си. Иска ли да знае какво е настроението му, да се опита да изпее най-простата песен и да види как ще му подейства тя. Ако може да вземе тоновете ясни и чисти, без да има дрезгавина в гласа му, неговото състояние е отлично. Всяко приятно настроение в човека се дължи на музиката. Тонирането върви по закон. За да се тонира, човек трябва да пее от силно към тихо, тъй че гласът му постепенно да изчезне. Ако някой човек е набрал повече енергия в себе си, и се усеща неразположен духом, нека изпее гамата с слога Ха от силно към тихо и постепенно отслабва. Като пее слога Ха, човек прекарва енергията нагоре, през мозъка и после я проектира в чувствата. Докато пее човек, той е тониран, т.е. силен. Престанали да пее, той отслабва. Трябва постоянно да пее човек, за да се тонира. Само така той ще дойде до правилно разбиране на живота. Ще се вглъби в себе си и ще бъде доволен и разумен при всички условия на живота си, и добри, и лоши. Това положение човек може да постигне само ако прилага съзнателно музиката като средство за тониране.